Філіпс Лавкрафт, Справа Чарльза Декстера Ворда, Частина третя жодного чоловіка, який брав участь у тій жахливій облаві, неможливо було змусити сказати бодай слово про неї. Тож уся плутана інформація була зібрана по шматочках лише від тих, хто не був учасником на фінальних подіях біля ферми. Є щось вражаюче, у тій ретельності, із якою учасники рейду знищували кожну літеру, що хоч трохи натякала на тунічну виправу. Загинуло вісім моряків, і хоч їхні тіла й не передали родинам, ті й задовільнилися повідомленням про те, що трапилася суточка із митниками» ту саму причину називали і для пояснення численних поранень, м'які обробляв і перев'язував виключно доктор Джеймс Бовен, що брав участь в облаві. Найважче було пояснити дивний запах, яким просякли усі учасники тих подій. Про цей запах і ще довго ходили розмови. Із очільників найважче були поранені капітан Віпл та Мозес Браун. Їхні дружини описували в листах, які вони були спантеличені, коли чоловіки нічого не розповіли і заборонили навіть торкатися до своїх пов'язок. Учасники рейду вельми постаріли у психологічному сенсі, стали відчуженими і дивакуватими. На щастя. Усі вони були чоловіками діяльними, простими і дуже побожними, бо якби вони могли глибше осмислити те, що сталося, і були інтелектуально розвиненішими, вони б неодмінно занедужали. Найдужче цей випадок вплинув на президента Менінга, та навіть він зумів перебороти похмурі спогади, притломлюючи їх молитвами. Кожен із цих очільників зіграв у майбутньому велику роль, і це, мабуть, на краще. Більш ніж за рік після того капітан Віпл очолив групу повстанців, які підпалили королівське судно Гаспі. І в цьому вчинку можна було помітити його бажання витіснити з пам'яті жахливі картини минулого. Вдові Джозефа Кервіна доставили започатану олив'яну труну незвичної форми, яку очевидно знайшли прямо на фермі, де вона зберігалася на випадок потреби і сказали, що там лежить тіло її чоловіка. Як їй пояснили, його було вбито під час сутички із митниками, деталі якої не можна розголошувати. Крім того разу, Ніхто більше словом не прохопився про смерть Джозефа Кервена, тож у Чарлза Ворда був лише один натяк, на основі якого він розбудував свою теорію. Це була тоненька ниточка, підкреслений тримтячою рукою уривок із конфіскованого листа Джедедаї Орна до Кервена, який частково переписав собі Езра Віден. Копія зберігалася у нащадків сміта, і нам залишається лише гадати, чи передав віден її своєму товаришеві, коли усе закінчилося, як безмовне пояснення тих аномалій, свідками яких вони стали, чи що вірогідніше, вона опинилася у сміта і ще раніше, і він власноруч підкреслив цей уривок. Завдяки інтуїції чи розпитуванням, роблячи висновки із того, що йому вдалося дізнатися від Віддина. Підкреслений уривок такий. «Я закликаю тебе знову. Не визивай нічого, що ти не можеш контролювати. Під тим я маю на гетці щось, котре може визвати когось проти тебе». Так що твої наймогучіші прилади можуть не зарадити. Проси меншого, інакше Великий може не забажати дати відповідь. І в його владу потрапиш не лише ти. У світлі цього уривку, роздумуючи про те, яких страхітливих помічників у разі небезпеки міг прикликати цей чоловік Чарльз Уорд, замислився, чи насправді Джозефа Кервена убив хтось із громадян Провіденса. Очільники облави активно долучалися до свідомого вилучення кожної згадки про померлого із життя та аналів Провіденса. Спершу, вони не мали на меті робити це так ретельно, і тримали вдову, її батька й дитину в невіданні. Стосовно справжніх обставин смерті Кервена та капітан Тілінгаст був чоловіком тямовитим і невдовзі дізнався достатньо, аби вжахнутися. Тож почав вимагати, аби донька повернула собі дівоче прізвище, наказав спалити бібліотеку і всі Кервенові папери та навіть збити напис із надгробка, на могилі Джозефа Кервена. Він добре знав капітана Віпла і, мабуть, витягнув із цього бравого моряка більше свідчень про кінець того лиховісного чаклуна, аніж будь-хто інший. Відтоді суворо заборонили згадувати про Кервена і навіть знищили про нього записи у міських архівах та старих примірниках часопису «Гезет». За духом, це нагадувало десятилітнє замовчення імені Оскара Уайлда після його ганьби. А за масштабом – долю, що спіткала короляру Назару в книжці лорда Дансені, якого боги вирішили не лише знищити, а стерти усю земну пам'ять про нього». Пані Тілінґест, яка після 1772 року стала називатися Вдова Кервена, продала будинок у завулку Олні та оселилася разом із батьком на Паверлейн, де й жила аж до смерті 1817 року. Ферма в Потак Сеті, яку оминала будь-яка жива душа, залишилася напризволяще, і здавалося розвалиться за лічені роки. До 1780 року залишилися лише кам'яні цегляні споруди, але до 1800-го навіть вони геть розсипалися. Ніхто не наважувався продиратися крізь кущі на пагорбі понад річкою у пошуках прихованих дверей. І ніхто не намагався відтворити ті обставини, за яких Джозеф Кервен помер від викликаних ним самим жахіть. Тільки час від часу уважні слухачі помічали, як дебелий старий капітан Увипл бурмоче про себе. Будь він проклятий, як уже верещав, то найби не сміявся. Та ця мерзота... «Приховала щось на кінець, я би, не роздумаючи, спалив його хату!» Як ми вже знаємо, 1918 року Чарльз Уорд вперше дізнався про те, що Джозеф Кервен був його прародичем. Тож не дивно, що він одразу ж вельми зацікавився усім, що мало бодай якийсь стосунок до минулої таємниці. Будь-яка невиразна згадка про Кервена, яку він відшуковував, стала для нього, нащадка Джозефа Кервена, життєво важливою. Та й кожен, захоплений своїм заняттям і наділений живою уявою дослідник генеалогії, на його місці почав би ретельно і систематично Збирати інформацію про Кервена. На початку своїх пошуків Чарльз не вирізнявся особливою таємничістю, так що навіть доктор Ліман вагається, чи можна відносити до періоду божевілля юнака час, що передував кінцю 1919 року. Він вільно говорив про все з батьками, хоча його мати і не була в захваті від такого родича, як Кервен, та з працівниками різних музеїв і бібліотек, які відвідував. Звертаючись до окремих родин щодо записів, які могли в них зберігатися, він ніколи не приховував предмета свого зацікавлення і поділяв їхній дещо жартівливий скептицизм Стосовно старих авторів-щоденників та листів, він ніколи не приховував, що страшенно хотів би довідатися, що ж насправді трапилося півтора років тому на Потаксецькій фермі, руїни якої йому так і не вдалося відшукати. І ким насправді був Джозеф Кервен? Коли Чарльз натрапив на «Щоденник Сміта», і знайшов лист від джедедаї Орна, він вирішив відвідати Салем і пошукати якихось відомостей про ранню діяльність Кервена і його тамтешні зв'язки, тож вирушив туди на Великодні канікули 1919 року. Його тепло прийняли в Інституті Есекса, який був йому добре відомий із попередніх візитів до цього чарівного старого міста із обваленими пуританськими шпилями і розсипом двосхильних дахів. І там він знайшов досить багато інформації про Кервена. Він дізнався, що його предок народився в Новому Салемі, який тепер називався Денверзом за сім миль від міста, 18 лютого за старим стилем 1662 чи 63 року. Дізнався також, що він утік на море у 15-річному віці, не з'являвся вдома 9 років, а коли повернувся, то говорив, одягався і поводився, наче уроджений англієць, і тоді уже надовго поселився у салимі. На той час він мало спілкувався з родиною, натомість більше часу проводив за дивними книжками, які привіз з Європи, та із незвичними хімікаліями, які йому доставляли кораблями з Англії, Франції та Голландії. Деякі його виласки в сільську місцевість стали предметом цікавості тамтешніх мешканців, і про них перешіптувалися пов'язуючи їх із дивними чутками про багаття, що горіли ночами на пагорбах. Єдиними близькими друзями Кервена були такий собі Едвард Гатчинсон із Нового Салема та ще Симон Орн із самого Салема. Їх часто бачили за розмовами про громадські справи, і вони нерідко навідували один одного. Гатчинсон жив у будинку під лісом, і вразливим людям не дуже подобалися звуки, які там чулися ночами. Подейкували, що він приймав дивних візитерів, і що світло в його вікнах часто змінювало колір. Знання, які він виявляв стосовно давно померлих людей і давно забутих подій, були сприйняті як однозначно нездорові. Він зник, якраз на початку Відьомського переполоху, і більше про нього й не чули. Джозеф Кервен тоді також залишив місто, та скоро стало відомо, що він оселився у Провіденці. Симон Орн мешкав у Салемі до 1720 року, Аж поки його надто довготривала молодість не почала привертати загальну увагу, тоді він також зник. Але 30 років потому його син, точна копія батька, повернувся і заявив свої права на спадщину. Його клопотання задовольнили на підставі документів, написаних добре знаною рукою Симона Орна. Тож Джедедая Орн мешкав у Салимі аж до 1771 року, коли деякі листи від громадян Провіденса до преподобного Томаса Барнарда та інших салемців призвели до того, що він тихо зник у невідомому напрямку. Деякі папери цих дивних персонажів та свідчення про них зберігалися в Інституті Есекса, судовому архіві та міському реєстрі і містили як звичайні відомості про права на землю та торгові рахунки, так і загадкові уривки провокативнішого характеру. Чотири чи п'ять згадок про них було у стенограмах судів над відьмами, як то від певної Гефці Вах Лоусон, яка 10 липня 1692 року засвідчила перед присяжними та судею Готорном, що сорок відьом та темний чоловік мали звичай зустрічатися в лісах поза думом пана Гатчинсона та такої собі Еміті Гоу, яка 8 серпня на процесі у суді Джедні заявила, що пан Джей Б. Преподобний Джордж Б. тієї ночі наклав мітку диявола на Бриджет С. Йонатана Е. Симона О. Деліверенса В. Джозефа К. Сусанну П. Мегета Вілка. Та Дебору Б. Там також зберігався каталог дивної бібліотеки Гатчинсона, яку знайшли після його зникнення, і авторський незакінчений рукопис із дивним шифром, якого ніхто не міг розтлумачити. Уорд замовив собі фотокопію рукопису, і коли її доставили, почав час від часу працювати над нею. Після серпня його робота над шифром значно пожвавилася. Та, судячи з його розмов та поведінки, немає причини стверджувати, що він знайшов відгадку раніше, аніж у жовтні чи листопаді. Втім, він ніколи не розповідав, чи вдалося йому розгадати шифр. Та найбільший інтерес викликали матеріали про Орна. Уордові не знадобилося багато часу, аби спираючись на ідентичність почерку підтвердити те, що він уже виявив у листі до Кервена. А саме, що Симон Орн і його нібито син насправді були тою самою особою. Як Орн написав до свого товариша, у Салемі було небезпечно провадити надто довге життя. Відтак він вирушив на 30 років у подорож за кордон і прибув, аби повернути своє майно, але вже представником нового покоління. Вочевидь, Орн був досить обачним, аби знищити більшість свого листування, але 1771 року небайдужі громадяни знайшли і зберегли кілька листів і документів, які їх вельми спантеличили. Там були незрозумілі формули і діаграми, намальовані ним та ще кимось. Деякі з них Ворт ретельно перемалював, а деяких замовив фотокопії. Він також знайшов один дуже загадковий лист і, зіставивши його з іншими документами із міського реєстру, визначив, що почерк належав Джозефу Кервену. Хоча під цим листом не стояло дати, та він точно був не тим, на який прийшла відповідь Орна, що її конфіскували у Провіденції. Інтуїтивно, Ворт вирішив, що його було написано не пізніше 1750 року. Не буде зайвим навести тут повний текст, як приклад стилю письма того, чия історія була такою темною і жахливою. Адресата він називає Симоном, та це ім'я увесь час перекреслюється. Уорд не міг визначити, хто саме його перекреслював – сам Кервен чи Орн. «Брате, мій почтивий старий друже, хай славиться вовіки той, кому ми служимо». Заради вічної сили. Я саме натрапив на те, що й тобі варто знати, стосуючися меж дозволеного і що з тим діяти. Я не маю наміру послідувати по твому приміру і покинути город через свій вік. Бо ж Провіденс не такий проразливий, як Масачусетс Бей. Не полює на незвичайні речі і не віддає їх під суд. «Я вв'язався у судно і крам, тож не можу вчинити, як ти, бо крім того, під моєю фермою в Потаксеті є те, що ти знаєш, і що не будеш дати до мого повернення, як іншого. Та я приготований до трудних часів, як уже був казав тобі, і довго працював над тим, аби мати, як повернутися». Минувшої ночі я натрапив на словеса, що призивають Йох Сотота, і вперше озрів той лик, що про його говорив Ібн Шакабао, і воно мовило, що у третьому псалмі Лібердамнатуса є ключ. Як сонце зійде в п'ятий дім, а Сатурн у Трин. Нарисуй пентаграму огню і промов дев'ятий стих троєжди. Цей стих, повторюй що раз на здвиження та на всіх святих, і річця виснується у вишніх сферах. І з сімені древнього вродиться той, хто глядітиме в минувшину, та не відатиме, що шукає. Втім, це не дасть нічого, як не буде наслідника, і як до персти чи її приготування не буде готова його рука. Тут я визнаю, що не зажив усіх способів. Процес вершиться безконечно тяжко і затребує шмат зразків. Тяжко є їх знайти достатньо, незважаючи на моряків, що я маю з Індії». Народ у городі стає надто цікавий, та я можу їх притримати. Притому шляхта ще гірша за простолюд, бо більш наполеглива в своїх діях. Боюся, що той настоятель, пан Мерріт, міг казати на мене, та поки що небезпеки немає. Хімічні субстанції добуті вільно, бо у городі є дві добрі хеміки – «Доктор Бовен та Сем, я слідую за вказаннями Борела і з поміч усьомої книги Абдула Аль Хазреда. Я вділю тобі з усього, що спроможуся здобути, а тим часом не нехтось користатися тими словисами, що я тобі дав. Я переписав правильно, та як жадаєш узріти його, то застосуй письмена на шматку, що я вклав у сей згорток. Промовляй стихи щораз на здвиження та на усіх святих. І як твій рід не перерветься, через роки прийде той, хто загляне в минувше і скористається тою перстю чи заготуваннями, що ти йому залишив. Я тішуся, що ти є знову в Саламі, і сподіваюся тебе невдовзі стріти, я надбав доброго Огера і думаю завести екіпаж. У Провіденсі вже є один, що належить пану Мерріту, хоча дороги тут погані. Якщо ти вирушаєш у подорож, не забудь звізитувати до мене. Із Бостона вийдь на поштовий шлях через Дедем Рентем та Етлборо. У кожному городі є добрий трактир. У Рентемі зупинився в пана Болкома. «Бо кімнати в нього ліпші за ті, що в пана Гатча, та вечеря в іншому домі, бо там ліпший кухар, завернив провулок біля потаксецьких скоків і їдь шляхом повз трактир пана Сейлеса. Мій будинок напроти трактира пана Епенутуса Олні, за Таун-стріт, із північного сходу на завулку Олні. Пане, я твій старий і вірний друг і слуга». Во ім'я Альмуазина Метатрона, Йозеф К. панові Симону Орну, Вільям Лейн, що в Салемі. Хоч як дивно, саме з цього листа Уорд дізнався про точне місце знаходження керви дому в Провіденці, бо в тих документах, які він до цього знаходив, не було жодних вказівок. Це відкриття – принесло подвійні плоди, бо завдяки йому виявилося, що новий дім Кервена був збудований 1761 року на тому самому місці, що й старий. І цей, тепер поруйнований будинок, і досі стояв у завулку Олні і був добре відомий Уордові із його блукань по Стемперсхіл. Це місце було всього за кілька кварталів від його власного дому, який стояв вище на пагорбі. Тепер там мешкала негритянська сім'я, яку часто наймали для прання, прибирання та витоплювання печі. Уорд був страшенно вражений тим, що у далекому Салемі йому цілком несподівано вдалося віднайти докази того, наскільки важливим було це фамільне гніздо для родинної історії – Тож він постановив собі одразу ж після приїзду дослідити це місце. Його вельми спантеличили найбільш таємничі фрази із листа, який він сприйняв за певний невизначений вияв символізму. Втім, він із трепетом виявив, що йому був відомий біблійний уривок, на який покликається Кервен. Як помре чоловік то чи він оживе. Буду мати надію по всі дні свого життя, аж поки не прийде заміна для мене. Юний Уорд повернувся додому у стані приємного збудження і провів наступну суботу у завулку Олні, довго і ретельно досліджуючи будинок Кервена. Той уже розпадався від ветхості, та колись був скромним двоповерховим дерев'яним міським будинком із мансардою, збудований у типовому провіденському колоніальному стилі, із простим гостроверхим дахом, великим коменом та майстерно різьбленим одвірком із віконцем-віілом над ним, із трикутним фронтоном та охайними доричними пілястрами. Ззовні будинок майже не змінився, і Уорд відчув, що споглядає щось дуже наближене до зловісного предмета свого дослідження. Він був знайомий з неграми, які мешкали в будинку. Тож старий Аса і його опасиста дружина Ганна дуже гречно провели його внутрішніми кімнатами. Всередині відбулося значно більше змін, ніж ззовні. І Ворд із жалем помітив, що більшість рокальних прикрас над кімнатами та різьблені навісні шафи зникли. А чудові стінні панелі та фігурна ліпнина були зашмульгані, обдерті і оббиті, а подекуди і взагалі заклеєні дешевими шпалерами. Загалом цей огляд не дав Ворду того, на що він очікував. Та було Принаймні захопливо побути в цих давніх стінах, які колись були домом такого лиховісного чоловіка, як Джозеф Кервен. Він схвильовано зауважив, що зі старовинного мідного дверного калатала дуже акуратно стерли монограму. Відтоді до закінчення навчання Уорд проводив час над фотокопією шифру Гатчинсона – і збирав місцеву інформацію про Кервена. Шифер усе ще не піддавався розгадуванню, зате у зборі інформації він мав успіх. Уорд знайшов дуже багато посилань на схожі відомості, які перебували за межами Провіденса. Так що на липень він уже готувався вирушити до Нью-Лондона та Нью-Йорка старі листи, які там зберігалися. Подорож була досить плідною, адже він знайшов листи Феннера із жахливим описом облави на Потаксецьку ферму, а також листи Найтінгейла Телбота, із яких дізнався про портрет, намальований на стіній панелі у бібліотеці Кервена. Ця згадка про портрет дуже зацікавила Ворда. Він би багато віддав, аби дізнатися, як виглядав Джозеф Кервен. Тож вирішив іще раз оглянути будинок у завулку Олні і подивитися, чи не знайде він якихось слідів під шарами фарби чи запліснявілими шпалерами. На початку серпня, коли розпочалися його пошуки, Уорд ретельно оглянув стіни – у кожній досить великій кімнаті, яка могла вмістити бібліотеку лиховісного вченого. Особливу увагу він звертав на великі панелі, які іще збереглися над камінами. І дуже втішився, коли за годину пошуків у просторій кімнаті на першому поверсі натрапив на широку панель над каміном, яка виявилася темнішою за інші стіни, коли він здар кілька шарів фарби і ще кілька обережних рухів ножем, і Уорд впевнився, що насправді знайшов доволі великий портрет олійними фарбами. Як справжній очений, він виявив терпіння і не ризикнув пошкодити його спробою негайно зішкрепти фарбу ножем, а залишив усе як є і почав шукати експерта, який міг би надати йому допомогу. Через три дні він повернувся з досвідченим художником, паном Уолитом Кейдвайтом, чия студія була біля підніжжя Коледж-Хілл. Тож, послуговуючись професійними методами і хімічними препаратами, цей талановитий реставратор одразу ж став до роботи. Старий Аса і його дружина – Вочевидь, були стурбовані через цих дивних візитерів, тому їм належно відшкодували вторгнення у домашній побут. День за днем тривала реставрація, і Чарльз Уорд із цікавістю оглядав лінії і тіні, що потроху проступали зі свого довгого забуття. Двайт почав знизу, тож оскільки портрет зображав Кервена по коліна, то тривалий час не було видно обличчя. Тим часом виявилося, що він був худорлявим, струнким чоловіком, одягненим у темно-синій сюртук, вишитий жилет, чорні парчеві бриджі та білі шовкові панчохи, що сидів у різьбленому кріслі перед вікном, за яким виднівся причал і кораблі. Коли відкрилася голова, то стало видно, що він – Носив охайну альбемарлову перуку, а його обличчя, тонке, спокійне й невиразне, здалося знайомим і Ордові, і художнику. Проте згодом реставратор і його замовник почали із подивом розглядати деталі цього тонкого, блідого лиця і жахнулися, коли зрозуміли, який дивний жарт зіграла спадковість. Остання олійна ванна і останній рухлеза повністю відкрили образ, який століттями був прихований. І тепер перед Чарльзом Декстером Уордом, який повсякчас жив минувшиною, постало його власне відображення в особі. Страшного прапрапрадіда. Уорд привів батьків, аби показати, яку дивовижу він відкрив. І його батько одразу ж вирішив придбати портрет, хоч той і був намальований на вбудованій панелі. Схожість із юнаком вражала, незважаючи на те, що Кервен був зображений значно старшим. Генетика ніби жартома створила майже точну копію Джозефа Кервена півтораста років по тому. Пані Уорт зовсім не була схожа на свого предка, проте пригадала кількох родичів, які мали спільні риси з її сином та покійним Кервеном. Вона була не в захваті від цієї знахідки і радила чоловікові, Замість приносити портрет в дім, краще його спалити. Їй здалося, що в ньому було щось лиховісне. Не лише в Аурі, а й у самій схожості із Чарльзом. Проте пан Уорд був чоловік діловий і владний, володів великими текстильними фабриками у Ріверпойнті, в долині Потаксета. А тому... Йому було байдуже до порожніх бабських балачок. Портрет його дуже вразив схожістю на сина, тож він вирішив, що його варто подарувати юнакові. Звісно, Чарльз охоче підтримав це рішення. За кілька днів пан Уорт знайшов власника будинку, приземкуватого чоловіка із пацючим обличчям і гортанною вимовою, і придбав цілий камін із панелью, заплативши за нього доволі високу ціну, щоб уникнути потоку на докучливих спроб торгуватися. Залишилося лише зняти панель і перенести її в Дім Уордів, де вже велися приготування до її реставрації і встановлення над штучним електричним каміном у кабінеті Чарльза на третьому поверсі. Завданням Чарльза було контролювати цей процес. Тож 28 серпня він у супроводі двох досвідчених робітників з фірми декору Крукера навідався до будинку у завулку Олні, де вони акуратно зняли камін та панель із портретом і перенесли до своєї вантажівки. На тому місці зостався шматок відкритої цегляної кладки, а далі починався димохід. І в ньому юний Уорд знайшов сховок, завбільшки десь із квадратний фут, який мав бути прямо за головою портрета. Зацікавившись тим, що могло там зберігатися, юнак заглянув всередину, де під товстим шаром пилюки й сажі знайшов якісь окремі пожовклі папери, Грубий записник і кілька затлілих клаптів тканини, у які, напевно, були загорнуті ці папери. Здмахнувши пилюку й попіл, він підняв записник і поглянув на жирний напис на обкладинці. Він добре знав цей почерк ще з Інституту Есекса і прочитав заголовок. «Денник і записник» Джозефа Кервена Джентельмена із провіденських плантацій, раніше із Салема. Надзвичайно вражений своєю знахідкою, Уорд показав записник двом зацікавленим робітникам. Вони в один голос підтверджують походження і непідробні знахідки, і доктор Уилет покладається на їхні свідчення, аби довести, що юнак іще не був божевільним коли тільки почала проявлятися химерність його поведінки. Решта паперів були так само написані рукою Кервина, а один із них здавався особливо моторошним через напис «Для того, хто прийде пізніше, і як йому пройти поза час і сфери». Інший був зашифрований. Уорд сподівався, що шифр збігається із тим, що він знайшов у Гатчинсона і з яким досі працював. Третій напис. Тут він вельми втішився, виглядав як ключ до шифру, а четвертий і п'ятий поважно зверталися до Едварда Гатчинсона, зброєносця, та джедедаї Орна, есквайра, чи їхнього спадкоємця або спадкоємців, або тих, хто їх представляє. Шостий, останній, називався так – Джозеф Кервен. Його життє і подорожі в роках 1678 по 1687. -й. Куди він мандрував? Де він зупинявся? Кого бачив? І що дізнався? Тут… Ми дійшли до моменту, від якого консервативніші психіатри починають відлік Чарльзового божевілля. Після своєї знахідки юнак одразу ж проглянув кілька сторінок із записника та рукописів. І те, що він там побачив, страшенно його вразило. Направду, показуючи заголовки робітникам, він ніби обачно закривав від них сам текст і був аж занадто схвильований, причому навряд чи від великої історичної чи геаналогічної цінності документів. Повернувшись додому, він розповів про свою знахідку майже зніяковіло, ніби хотів передати, наскільки вона була важливою, але не збирався її саму показувати. Він не показав батькам навіть заголовків, а лише сказав, що знайшов якісь документи, написані почерком Джозефа Кервена, більшість зашифровані, які необхідно спочатку ретельно вивчити, перш ніж говорити про їхні справжні значення. Навряд чи він показав би їх робітникам, якби ті, не виявили неабиякого зацікавлення. Поза сумнівом, він волів би уникнути цього, аби не змусити їх обговорювати його знахідку. Ту ніч Чарльз Уорд просидів у своїй кімнаті за читанням знайденого записника і паперів, і ранок застав його за цим заняттям. Коли мати зайшла, щоб запитати, чи йому чогось треба, він наполіх, аби сніданок принесли йому нагору і з'явився тільки після обіду, коли прийшли робітники встановлювати камін і портрет Кервина в його кабінеті. Наступну ніч він спавурив часто в одязі, а в перервах між сном гарячково бився над розгадкою шифру у рукописі. Вранці його мати побачила, що він працював із фотокопією шифру Гатчинсона, яку він їй раніше часто показував. Та коли вона поцікавилася його успіхами, він відповів, що ключ Кервина не підходив. Того дня він облишив своє заняття і зачаровано спостерігав за чоловіками, які закінчували встановлювати портрет на дерев'яній панелі над електричним каміном, в якому майже по-справжньому горіло штучне поліно і прилаштовували над ним полицю так, щоб виглядало, ніби там є димохід, про те, щоб нічого не вибивалося із загального інтер'єру. Передню панель, на якій і був портрет, підпиляли, і закріпили так, щоб за нею могла поміститися шафа. Після того, як робітники пішли геть, Чарльз повернувся до роботи в кабінеті і сидів там, позираючи то на шифр, то на портрет, який дивився на нього у відповідь ніби дзеркало, що додає віку і повертає на століття назад. Батьки Чарльза Згадуючи пізніше його поведінку у цей період, діляться цікавими подробицями стосовно способів приховування, до яких він вдавався. Він рідко ховав свої папери від слуг, бо цілком слушно вважав, що для них надто складним був загадковий старовинний почерк Кервена. Проте із батьками він був обачнішим. І якщо їм на очі потрапляв рукопис, який складався не виключно із шифру чи незрозумілих символів та невідомих ідеограм, як той, що називається «Для того, хто прийде пізніше». Він завжди прикривав його якимось аркушем, аж поки той, хто приходив, не залишав кімнати. На ніч і щоразу, як кудись виходив, він замикав свої папери в антикварному бюро. Невдовзі у нього сформувався певний графік роботи, і з'явилися нові звички, його довгі прогулянки та інші заняття поза домом припинилися. Йому здавалося надзвичайно нудним навчання у школі, де він перейшов у випускний клас, і він часто висловлював намір, не завдавати собі клопоту вступом до коледжу. За його словами, він займався значно важливішими дослідженнями, які могли відкрити йому більше шляхів до знань, ніж усі університети на світі. Тільки той, хто завжди був більш-менш схильним до науки, дивацтва і самотності, міг надовго засіхти за таке заняття і не викликати цим, Зайвої уваги. Втім, Уорд від природи був ученим і відлюдьком, тому його батьки більше шкодували, аніж дивувалися, що він став таким замкнутим і таємничим. У той час його батьковій матері здавалося дивним, що Чарльз не показував їм жодного слова зі своєї цінної знахідки – ані розповідав щонебудь із того, що йому вдалося розшифрувати. Цю мовчанку він пояснював тим, що хоче почекати, поки зможе з'єднати знайдене докупи. Та минали тижні, а він усе нічого не розказував. І між юнаком та його родиною наростала напруга, підсилена заявами матері про її не схвалення цих, Кервенівських розвідок. У жовтні Уорд почав знову відвідувати бібліотеки, але його більше не цікавила історична тематика. Тепер він дошукувався всього, що стосувалося відйомства, магії, окультизму і демонології. А коли виявилося, що в Провіденці важко щось знайти на ці теми, він сів на потяг до Бостона – і занурився у багатства великої бібліотеки в Куплі Сквер, бібліотеки Вайдарена в Гарварді чи дослідницької бібліотеки Сіону в Брукліні, де зберігалися різні рідкісні видання з біблігістики. Він накупив багато книжок, і невдовзі нова шафа в його кабінеті була всю ціль заповнена працями на незвичайні теми. А під час різдвяних канікул здійснив кілька поїздок за місто, зокрема одну до Салема, щоб звіритися з деякими документами в Інституті Есекса. Десь у середині січня 1920 року у поведінці Уорда з'явилася якась нотка триумфу, якого він нікому не пояснював. І після того він припинив працювати над шифром Гатчинсона. Натомість Чарльз почав займатися хімічними дослідами і одночасно порпатися в архівах. Для першого заняття він обладнав собі лабораторію в будинку на Горищі, яке ніхто не використовував. А щодо другого, вивчав усі джерела демографічної статистики у «Провіденці». Місцеві фармацевти і постачальники матеріалів для наукових дослідів під час пізніших опитувань надавали вельми дивні та беззмістовні списки речовин та інструментів, які він купував. Та свідчення працівників магістрату, ратуші і різних бібліотек чітко збігаються стосовно об'єкта його других пошуків. Він завзятий гарячково, Шукав могилу Джозефа Кервена, і з надгробка якої попередні покоління так завбачливо стерли його ім'я. Поступово в родині Вордів наростала впевненість у тому, що із сином щось не гаразд. У Чарльза і раніше траплялися дивні вибрики та зміни інтересів, але ця таємничість і заглибленість у дивні пошуки були не схожими навіть на нього. Він лише вдавав, що вчиться, і хоча й не завалив жодного екзамену, все ж було помітно, що давні захоплення його більше не цікавлять. Тепер він займався іншими справами. Якщо не в своїй новій лабораторії, обклавшись старовинними алхімічними книгами, то або в місті, вивчаючи реєстри поховань, або студіюючи окультні видання у кабінеті, де дивовижно схоже обличчя, здавалось навіть, що ця схожість посилюється, Німо дивилася на нього із великої панелі на північній стіні. Наприкінці березня до архівних пошуків Ворда додалися ще й дивецькі блукання різними старовинними цвинтарями Провіденса. Причину цього з'ясували пізніше, коли від працівників Ратуші дізналися, що, ймовірно, він знайшов важливу підказку. Його пошуки раптом повернули від могили Джозефа Кервена до могили якогось Нафталі Філда. Цю зміну вдалося пояснити, коли дослідники Чарльзової справи, проглядаючи документи, з якими він працював, натрапили над дивом збережений фрагмент запису про поховання Кервена, в якому йшлося про незвичайну олив'яну труну, закопану 10 футів на південь і 5 футів на захід від могили Нафта Ліфілда. Те, що в цьому записі не було вказівки на конкретне кладовище, значно ускладнило пошуки. Та й могила Нафта Ліфілда здавалася такою ж примарною, як і Кервенова. Та принаймні, його ім'я не намагалися стерти з історії. Тож можна було сподіватися рано чи пізно натрапити на могильну плиту на якомусь із цвинтарів, навіть без жодних реєстрів. Звідси і почалися мандрівки Чарльза кладовищами, в яких він одразу ж викреслив цвинтар біля церкви Святого Йоанна, Колишньої Королівської та давні поховання конгрегаціоналістів посеред свинтера у Свонпойнт, оскільки інші реєстри засвідчили, що єдиний нафталі Філд, що упокоївся 1729 року і якому могла належати згадана могила, був Баптистом. Уже надходив травень, коли на прохання старшого Ворда Доктор Уилет провів бесіду із юнаком, попередньо ознайомившись з усією інформацією про Кервена, яку дізналися Чарльзові батьки, ще коли він не був таким втаємниченим. Розмова не принесла багато користі чи якихось наслідків, оскільки Уилет відчував, що Чарльз ні на мить не втрачав влади над собою і був поглинутий. Думками про речі, які вважав справді важливими, та принаймні вона змусила потайного юнака надати раціональне пояснення своїй поведінці останнім часом. Уорд, який належав до типу млявих і флегматичних людей, виявив готовність обговорити свої дослідження, хоч і не мав наміру відкривати їхній об'єкт. Він стверджував, що папери його прародича містили деякі дивовижні таємниці ранніх наук, переважно зашифровані, які за своєю значимістю не поступалися відкриттям Фенікса Бекона, а може навіть перевершували їх. Проте самі по собі вони були абсолютно беззмістовними, якщо не зіставити їх із тогочасними науковими знаннями, що тепер повністю застаріли. Тож негайна презентація їх світові сучасної науки позбавила б їх всієї надзвичайності та значимості. Аби вони могли зайняти належне єм місце в історії людської думки, необхідно із ними спершу попрацювати тому хто знайомий із ґрунтом, на якому вони розвинулися. Тож Уорд вирішив присвятити себе цій справі. Він прагнув якнайшвидше відшукати ті відкинуті суспільством старовинні вміння, якими повинен був володіти справжній тлумач кервенових записів. І сподівався невдовзі презентувати людству та науковій думці надзвичайно цікаві речі. Навіть Ейнштейн заявив він, не міг би вчинити більшої революції в сучасних уявленнях про світ. Щодо своїх цвинтерних пошуків, які він охоче визнав, але не розповів нічого про їх результати, Чарльз сказав, що має підстави думати, ніби на пошкодженій могильній плиті Джозефа Кервіна Повинні міститися деякі містичні символи, вирізблені згідно з його заповітом і не помічені неосвідченими марадерами, які збили його ім'я з плити. І що ці символи надзвичайно важливі для остаточного розшифрування коду. Чарльз вірив, що Кервен хотів захистити свої таємниці, тому записував усю інформацію у такий дивний спосіб. Коли доктор Уилет попросив дозволу поглянути на ці загадкові документи, Уорд здавався дуже незадоволеним і спробував замилити йому очі такими речами, як фотокопії шифру Гатченсона та формули і діаграми Орна. Та врешті-решт, він показав лікареві, Частину справжніх знахідок, що стосувалися Кервена, денник і записник, шифр і зашифрований заголовок, а також послання до того, хто прийде пізніше із формулами і дозволив йому зазирнути всередину, оскільки там, однак, все було написано незрозумілими знаками. Він також розгорнув, що денник – на заздалегідь вибраній сторінці, на якій не було нічого надто важливого, і показав її вілетові як приклад почерку Кервина англійською мовою, лікар уважно роздивився нерозбірливі вигадливі літери і відчув загальну ауру 17-го століття, якою дихали і почерк, і стиль, хоча автор і дожив до 18-го століття а також швидко упевнився в оригінальності документа. Сам текст був доволі банальним, і Вілет пригадав лише один фрагмент. Серпень 16, 1754 Мій шлюб нездрімний нині відправився із Лондона із двадцятьма новими мужчинами, найнятими в Індії, гішпанців із Мартиніки та ще двома голландцями із Суринаму. Голландці хочуть здезертирувати через лихі чутки про ці справи, та я подбаю, щоб намовити їх застатися. Для пана Найта Декстера із хлопчика із книжкою «Сто двадцять відрізів камелоту, сто відрізів ріжного камелоту камвольного». 20 відрізів синьої баї, 100 відрізів шаржі камвольної, 50 відрізів каламайки, по 300 відрізів чесучі та сукна. Для пана Гріна зі слона 50 галонових імбриків, 20 грілень, 15 казанків, 10 пар щипців коптильних для пана Перріго, 1 набір швацький для пана Найтінгейла, П'ятдесят стосів бумаги писальної першого гатунку. Промовляв Сава Фоа, троє минулої ночі, та нічого не явилося. Мені треба більше взнати від пана Ге у Трансильванії, хоча його трудно дістатися, і ще більш дивно, що він не може навчити мене те, із чого так лепсько користав останній століт. Симон. «Не писав ці п'ять неділь, то маю надію, що він невдовзі дасться чути». Коли, дійшовши до цього місця, доктор Уилет перегорнув сторінку, Ворд його різко зупинив, мало не вирвавши записник із рук. «Оссе, що лікар встиг побачити на новій сторінці, це кілька коротких речень, проте вони, хоч як дивно, глибоко закарбувалися в його пам'яті». Там було написано «Стих із Лібердамнатуса промовляв п'ять здвижень і чотири ночі всіх святих. Тим, то маю надію, що річ визріває у вишніх сферах. Вона прикличе того, хто має прийти, як я подбаю про те, аби він був. І він мислитиме про речі минувші та глядітиме крізь роки, тож мушу приготувати персть, чи те, і з чого її робити. Вілет більше нічого не побачив, але те, що він помітив, викликало неясний жах перед портретом Джозефа Кервена, який німо дивився з каміну. Пізніше він любив згадувати дивну гру фантазії, бо його медична освіта – давала йому підстави стверджувати, що це була справді лише фантазія. Нібито очі Кервена на портреті непомітно і невідривно слідкували за юним Чарльзом Уордом, коли той ходив по кімнаті. Перш ніж вийти, лікар зупинився і ближче оглянув картину, дивуючись схожості портрета із Чарльзом і намагаючись запам'ятати кожну рису таємничого безбарвного обличчя аж до непомітного шраму чи то віспини на рівні брові над правим оком. Лікар вирішив, що Козмо Олександр був художником гідним Шотландії, батьківщини Реборна, і вчителем гідним свого талановитого учня Гілберта Стюарта. Лікар запевнив Вордів, що психічне здоров'я Чарльза не викликає жодних побоювань, але що він, з іншого боку, займається дослідженнями, які можуть виявитися справді важливими, і його слова змусили їх бути поблажливими навіть тоді, коли у червні юнак відмовився вступати до коледжу. Він заявив, що займається вивченням значно важливіших і вартісніших речей, і висловив намір наступного року поїхати за кордон, щоб попрацювати із деякими недоступними в Америці джерелами. Батько Уорд одразу відхилив друге бажання як абсурдне для 18-річного юнака, проте змирився з його рішенням щодо університету. Отже, після не найуспішнішого випуску зі школи Мозеса Брауна на Чарльза очікували три роки посилених окультних досліджень та цвинтарних пошуків. Тепер за ним утвердилася слава дивака, і він іще менше бачився із друзями родини, аніж раніше, увесь час проводячи за роботою і тільки зрідка виїжджаючи до інших міст аби попрацювати із загадковими документами. Одного разу він вирушив на південь, щоб поговорити із дивним старим мулатом, який мешкав на болотах і про якого в газеті надрукували цікаву статтю. Потім якось він поїхав на пошуки невеличкого села в Адріондак, в якому, за переказами, здійснювалися якісь дивні обрядові церемонії. Та батьки усе ще забороняли йому їхати у Старий Світ, куди він так прагнув. Досягнувши повноліття у квітні 1923 року і отримавши невеликий спадок від свого діда по материнській лінії, Уорт нарешті вирішив податися у мандрівку до Європи, в яку його раніше не відпускали батьки. Він навіть не розповів про свій маршрут, лише сказав, що дослідження і пошуки приведуть його до багатьох місць. Проте пообіцяв батькам писати регулярно і докладно. Коли вони зрозуміли, що його не вдасться переконати, то припинили опиратися і почали допомагати всім, чим могли. Отже, у червні... Юнак відплив до Ліверпуля під прощальні благословення батька й матері, які провели його до Бостона і махали руками з пірсу Білої Зорі у Чарльстауні, аж поки він не зник із поля Зору. Незабаром листи сповістили про те, що він безпечно дістався острова і поселився у гарному районі на Грейт Расл Стріт у Лондоні. Там він збирався залишатися, уникаючи зустрічі з друзями родини, аж поки не дослідить усі джерела британського музею із потрібного напряму. Він мало писав про своє повсякденне життя, бо не було особливо про що писати. Вивчення та дослідження займали увесь його час. І якось він згадав про лабораторію, яку облаштував в одній з кімнат. Те, що він нічого не розповідав про свої блукання, у пошуках старовини, чарівним середмістям. Із його манливими краєвидами куполів і шпилів, сплетіннями вулиць і алей, чиї містичні повороти і неочікувано відкриті простори дивують і ваблять водночас, його батьки сприйняли за добрий знак, вважаючи, що нові інтереси заполонили його розум. У червні 1924 року короткий лист сповістив про його від'їзд до Парижа, куди він раніше раз чи двічі літав ознайомитися з матеріалами із Національної бібліотеки. Звідтоді, три місяці поспіль, Чарльз присилав тільки листівки із зворотною адресою на вулиці Сен-Жак і згадував про спеціальні дослідження – рідкісних рукописів у бібліотеці анонімного приватного колекціонера. Він уникав знайомих, і ніхто з туристів не привозив додому звісток про те, що з ним бачився. Тоді Чарльз замовк, і аж у жовтні Уорди отримали листівку з Праги, що в Чехословаччині, у якій Чарльз писав, що поїхав до цього давнього міста, із потреби поговорити з одним дуже старим чоловіком, який вважався останнім володарем надзвичайно важливих середньовічних знань. Він дав зворотну адресу у Нойштадті і повідомив, що не збирається залишати місто до січня. Після того він надіслав кілька листівок із Відня, розповідаючи, що проїжджає це місто на шляху до східніших регіонів, куди його запросив один з його листувальників і товаришів по культних студіях. Наступна листівка надійшла із Кляузенбурга в Трансильванії і повідомила про те, що Уорд уже наближається до свого місця призначення. Він збирався відвідати барона Ференці, чий маєток стояв у горах, на схід від Ракуша, тож попросив писати йому туди, на ім'я цього дворянина. І ще одна листівка прийшла із Ракуша через тиждень, і в ній Чарльз розповідав, що його зустріла карета господаря, і що він збирається вирушити з міста в гори. Тривалий час – це було його останнє повідомлення. Він аж до травня не відповідав, на часті листи батьків. Тоді він написав матері, щоб відмовити її від плану зустрітися з ним у Лондоні, Парижі, чи Римі влітку, коли старші Уорди збиралися помандрувати Європою. Він сказав, що дослідження вимагали його постійної присутності на тому самому місці, а розташування замку барона Ференці було не надто зручним для візитів. Він стояв на височині у лісистих горах, а самого місця сільські мешканці настільки остерігалися, що звичайним людям ставало від цього якось моторошно. І тим паче барон був не із тих, хто може сподобатися добропорядним, консервативним мешканцям Нової Англії. Його погляди і поведінка були доволі специфічними. Та й сам він був надто літнім, щоб його турбувати. Було б ліпше, писав Чарльз, якби його батьки почекали на його повернення до Провіденса, яке уже не за горами. Втім, він не приїжджав аж до травня 1926 року, коли, відправивши кілька листівок зі звістками про повернення, юний мандрівник, таємно приплив у Нью-Йорк на Гомерику і проїхав автомобілем багато миль до Провіденса, втішаючись на шляху краєвидом із зеленими пагорбами, що пропливали повз нього, впиваючись ароматом квітучих садів і насолоджуючись виглядом білих шпилів містечок весняного Коннектикуту. Оце вперше. За чотири роки він вдихнув запах давньої Нової Англії. Коли автомобіль минув покатак і доїхав до род айленда в чарівливій позолоті пізнього весняного надвечір'я Чарльзове серце забилося швидше. І він, затамувавши подих, їхав до Провіденса, повз резервуар та Елмвуд-Авеню, зачудований Довколишньою красою, незважаючи на глибини заборонених знань, які він здобув у подорожі. На розташованій на озвищій площі, де сходилися брод Вейбосет та Емпайр-стріт, він побачив, як полум'я Сонця заливає добре знайомі будинки, бані й шпилі старого міста, проїжджаючи повз вокзал позаду Білтмора. Він зацікавлено споглядав довкілля, і йому відкрився вид на великий купол і м'яку дахами зелень прадавнього пагорба понад річкою і високий колоніальний шпиль Першої Баптистської церкви, забарвлений рожевим відсвітом вечора на тлі молодої весняної зелені. Старий Провіденс Саме це місце, приховані сили його тривалої історії, привели Уорда на світ, і воно повернуло його назад до дивовиж і таємниць, які не міг описати жоден провидець. Тут лежали непізнані дива, незбагнені та страхітливі, до яких його готували усі ці роки мандрів і досліджень. Найманий екіпаж промчав його повз поштову площу, і Чарльз побачив річку, старий критий ринок і бухту. Далі, серпантином Воттермен-стріт, вони піднялися на пагорб до Проспект-стріт, де з північного боку вабили око велика мерехтлива баня та заливці призахідним світлом іонічні колони, Церкви християнської науки. Затим, вісім кварталів із ошатними старими маєтками, такими знайомими йому з дитинства, із вивисті бруковані провулки, якими він так часто раніше гуляв. І нарешті, невелика біла ферма праворуч, а ліворуч – класичний портик у стилі Адамів і величний Фасад великого цегляного будинку, де він народився, було надвечір'я, Чарльз Декстер Уорд повернувся додому.